Hene partitik baikorki ikusten dut, esantza historiko bat baita. Rambehar da, galdera hori uh, aspaldidanik egina dela ipar aldean behaz uh, izan dadin egitura bat, egitura bat bat, eta luzaz uh, estadua edo gobernua idea horren aurka ginduen. Hua igertatzen da, estadua edo gora, gornamendua edo prefeta ordezkatzen duena hemen, proposhaman hori egiten dakura beazen enetako xantza bata estena utzi behar argiatzerat sente egiten da beaz ala hori nola konpondu egitura bakar batian plantatuz denak xantza gehiago badugu deschorer horren konpontzeko ezin da kostaldia edo hiriundiak bere artean egoitia baino eta barnikaldia bere berri zaitia